17. Корчма мерців А чи нема тут корчми поблизу? Мрійно запитав Давило, оглядаючи темні проліски, що пролягали понад шляхом. І то діло, не без ентузіазму підтримав супутника Остап, притримавши поводом коня. Та не може такого бути, щоб не було поблизу корчми. Ось за цим лісом колись кордон між річчю Посполитою військом проходив, впевнено заявив Давило, напружено дивлячись на звивестий шлях. Може, десь і пісні почуємо. Але навколо було тихо, тільки цвіркотіло осяка живність у вечірній прохолоді та стиха потріскував посохлий ґрунт. Темрява, немов рядном, заслала небо, і туман, немов тать, почав повільно вибиратися з трав. Як вже не бажалося козакам перехилити кухоль пива після декількох днів гойдання у сідлі під степовим сонцем, ніякого, навіть ж малого жидівського шинку, їм поки що не трапилося. З сумом очікуючи ночівлі під зоряним небом, козаки проїхали ще трохи, без надії, сподіваючись на корчму обітавану. І як за поворотом добре вбитого возами тракту, вони побачили вогник, що заманливо блимав між чорними деревами. Корчмо, їй богу, корчма. Радісно вигукнув Давило і вдарив у боки свого коня. Остап наслідував його прикладу, і братчики Рисю виїхали до великої хати, обнесеної високим тином, на патинках якого стирчали немов відрубані голови глечики. «Відчиняйте, єретичні сини!» – заволав Давило, з коня, і щосили грюкаючи руків'ям канчука в обкуті міддю ворота. Щось задеренчало, захрумтіло, дзенькнуло, і ворота зі скрипом відчинилися, перепускаючи подорожні козаків на подвір'я. Призимкуватий жит, мотляючи пейсами і низко кланяючись, запопадливо запросив до корчми. Дуже просу, славні рицарі запорізькі, а у мене тут усе славні рицарі, все зібралися. Добре, Лейбо, чи як тебе там добре, поблажливо мову Давило і кинув ж доповіддя. Ось коней наших нагодує, і нехай твоя ривка чи як її там найкращої горілки товариству виставить. Остап теж передав жиду ремінець в і, поправивши шапку та шаблю, пішов за побратимом через двір, рясно осіяний розсипаною соломою, сухими шматками кінського гною та багнюкою. «І дійсно багато лицарства тут сьогодні перебуває», – подумав він. У стайні іржало ржало, і хрупіло десятка зо два коней. Біля стіни були приставлені довгі кавалерійські списи із червонобілими прапорцями і запорізькі ратища. Біля стайні, із десяток пахолків та джур, кружляли пиво з великого барила. Слюдяні віконця весело блимали, а з самої корчми долітав гучний гамір і регіт. Здавалося, вечірка дійшла до свого найвищого розпалу. Хтось волав забуті жовнірські пісні, а хтось підтягував давній запорізький спів. Відчиняючи двері до корчми, Давило весело звернувся на Остапа, і його широке обличчя задоволено розпливлося. «Чую, брат, добра ж гульня буде!» ж, якось по відказав Остап, і братчики зайшли до довгих сіней, де вже кружляло розпочили товариство. Панство було тут добірне, але й якесь дивне. У синіх і зелених кунтушах сиділи панцерні гусари з високопоголеними чупринами. Те, що вони були гусарами, можна було здогадатися по блискучих кірасах на грудях шоломах із довгим повинним пір'ям, які блимали, немов срібні глеки, між глиняних кухлів та дерев'яних тарелей із поживою на столах, та залізних панцерах із крилами, складених безладною купою в куті. До панцерів були приторочені високі стержні з орлиним пір'ям. Поруч, але не в переміжку, сиділи запорожці. На їх поголених спітнілих і від того блискучих головах велися довгі оселецці. Білі зуби блимали з-під закручених вусів, а золоті кільця у вухах примінливому світлі чисельних свічок здавалося були оздоблені найкоштовнішими діамантами. У корчмі було задушно. Від жирових свічок здіймалися чорні струмки кіптєви. У кутку, примостившись на низькій лаві, двоє музик сили дмухали у сопілку і били у бубон, створюючи якусь чудернацьку симфонію козацько-польського прикордоння Біля музик, захоплено вимахуючи шаблями й боздриганами, підстрибувало декілька гусарів і козаків. Кожен з них підспівував знайомі тільки собі слова, які рвалися з душі. По обличчях і грудях рясно струменіли цівки поту, а розчервонілі обличчя були зосереджені та войовничі. До стелі звивалася курява, вибита з потрущеної дерев'яної підлоги вояцькими закаблуками та ослепами. Між столами бігали стерелями та кухлями, вкрай заморені, жидівка у усесмальцьованому хвартуху та молода наймичка зразком мідяних монет на вишиваній сорочці. Час від часу Наймичко намагався схопити за груди гусара або запорожець, але вона звично висковзувала і хтиво посміхаючись бігла далі. «Оце бенкет!» І захватом гукнув Давило, який відразу захопився піднесенням розпаленого гармидеру і моцно гепнув Остапа по плечу. «Зараз, братику, і ми вшкваримо!» Легко махнувши рукою, Давило скинув з лави похнюпленого козака, що мочав свого оселеця у жбані з пивом і широко вмостився на лаві край довгого столу. Остап потягнув люльку з кисету і сів поруч, за звичкою поклавши шаблю, немов найдорожчу коханку на коліна. Раптом він почув за спиною звабливий голос. І чого у таких зацних лицарів? Душа прагне опісля довгих мандрів. Остап озирнувся, над ним схилилася служниця, гайливо посміхаючись з зеленими очима і підморгуючи довгими віями. Від напнутої круглястими грудьми вишитої сорочки віяло жаром. На Остапа дихнуло терпким дурманом поту і купальської ночі. Він, рятівне схопився за вуз. Тим часом служниця знову проморкотіла, неначе у саме Остапове вухо. Так чого душа ваша бажає? Спітніле обличчя Давила широко розплилося в посмішці. Воріч жупана розстібнувся, валячі в'язи напружилися, він зиркнув, у глибокий розріз пазухи молодички, скосив погляд і зареготав. «Вацько, молодиці, чого бажає, і не тільки душа, а й для початку, дай нам те, що іншим воякам!» Давило привітно озирнувся на веселе кумпанство у корчмі і додав, звертаючись до Остапа. «Ніколи ще такого добірного товариства не бачив!» Перед ними повні руки служниці зі стуком поставили два тяжкі кухлі, сплеснувши на грубо стесаний стіл калюшку запашної горілки. Козаки вдарили дерев'яними окутими мід'яними кільцями кухлями і проковтнули теплу рідину. Остап відкусив шмат від ніжки засмаженого поросяти і відчув, на відміну Давила, певну ніяковість. Насамперед його збентежив чудернецький вигляд коронної гусарії, про яку тільки чув у напівлегендарних оповідях про старі битви. «Тільки обшитовані на січі прокрила -ти гусар ляси точили. Що за чудосія?» – почав збирати розкрестені міцною горілкою думки Остап. Як здоровий запорожець, що сидів навпроти, навалився тяжким червом на стіл і протягнув до нього кухоль. «А давай, козачі, вип'ємо за перемогу над бусурманами у війні!» Інший довговязий козак із трохи вилупленими очима і довгим носом приєднався до них. «Слава тобі, Господи, нарешті великої війни дочекалися!» Широкоплечий гусар у червоному жупані із звислими рудими вусами, дивом почувши це, з іншого кінця столу встав і заревів немов ведмідь. «Віват, панове, буде війна, буде й слава! Не буде війни, не буде й слави!» Добрих два десятки кухлів із грюком зійшлися, і почулося булькання горілки, що щезала у могутніх горлянках. Поляки підхопили дуже швидку сороміцьку пісню про яничарського башу, який втратив у січі з гусарами один надзвичайно важливий чоловічий орган і що з ним трапилося після того в гаремі. Стрункий запорожець заскочив на стіл, митєво вигнувся, і його шабля, вихоплена непомітним рухом, накреслила блискавичне коло і зрізала два гноти із свічок, що висіли на колесі попід стелею. Гноти впали на стіл, на них ще михтіли вогники. «От майстер!» – захоплено вигукнув гусар із леопардовою шкірою на плечах, потяг із кобура пістоль і одним пострілом збив пейсу з корчмаря, який необачно наблизився до столу. Гояки зареготали і почали палити у все, що більш-менш виділялося у корчмі, а по-перше, кожен прагнув повторити влучність ротмістра. Лейба, мигнувши білими панчохами, обачливо кинувся під стіл. Все навколо затягло сірим пороховим димом. Крізь гамір чистий і сильний голос затягнув. Ой, не знав козак, ой, не знав супрун. Пісню в різнобіч підхопили козаки і поляки. От дурні ляхи, хоч і рубаки славетні, здоровений сивий січовик хлопнув Остапа по плечу. Ми з турком завжди воюємо, це вони із лейстровиками, немов на прив'язку, у круля сидять. Я ще під цецорою з яничарами різався. А я під хотином, гаркнув ротмістер. Щось я вашого брата небагато під Хотином бачив, як ми із Сердегою Сагайдачним вітчизну боронили?» – вигукнув довгоязий запорожець. Інші січовики обурено підхопили. «Отож, а нам за це ординацію? По фільварка гноять, по влюку голову посікли, а писаря військового Богдана, що два роки у Стамбулі поневірявся, у кодацькі льохи запхали». Гусари збилися докупи і загорлали. «А скільки наших ті та павлюк порубали! Ойчизну розкошами роздираєте, а ваш хмель здрайця!» Остап та Давило ніякого призернулися, остаточно загубившись у витоках сварки, що розгорілася немов полум'я у степу. Перечуття чогось недоброго і пекельного кинуло холодом на душу Остапа. Тільки Давило, звично поклавши широку долоню на руків'я шаблі, потягнув м'язами і рикнув задоволено. «От добре, ще й порубаємося!» Тим часом звинувачення перейшли від конкретно історичних зауважень до міжетнічних епітетів. «Саложери! Схизмати! Здрайці! Хами! Гайдамацькі душогуби!» – кричали поляки. «Жидляхта собака, віра однака! Панські вилубки! Шляхецькі підніжки!» – відгавкувалися запорожці. У повітря із брязкотом вихопилися шаблі. Два кубла, що стояли навпроти, миттєво наїжачилися угорськими шаблями, корабелями та кончарами. На хвилину запала тиша. Музики із острохом кинули гру і застигли, притиснувшись до стіни. Танцюристи на якусь мить завмерли у хвацьких колінцях, але відразу розбіглися. Гусари до своїх, а запорожці до своїх. Остап та Давило теж опинилися із краю запорізького кубла. Вороги воємнич облимали очима і хижо водили зловісно виставленою перед собою зброєю. Червоні обличчя застигли у розпощілому захваті від передчуття бійки. Утишка тривала не більше хвилини. Череватий січовик спірначем за поясом ривнув. «Рубай, хто в бога вірує! Пали, руби!» – гаркнув польський ротмістер, і по корчмі закрутилися коло несамовитої різанини. Остап відбив випад могутнього гусара, ледь ухилився від другого і почав відступати, парируючи удари, навіть не мислячи перейти у контратаку. З шабель посипалися іскри. Очі гусара поступово заливалися несамовитою люттю. Гусар був якогось ведмежого крою, здоровий і кремезний, та ще й до того неабиякий фехтувальник. Поки що Остапа рятувала тільки велика кількість петва. Час від часу його заносило кудись у бік, і своєю тяжкою корабелею він вже встиг розлити навпіл стіл і лаву. Коли його шабля черговий раз свиснула над головою козака, Остап швидко проскочив у нього під рукою і щосили тиснув свою шаблю у бік противника, що відкрився між нагрудником і наспинником. На дивину лезо війшло легко, на нього проштрикнуло бурдюк із в'язкою рідиною. Попри всі сподівання гусар навіть не поперхнувся, а так двинув ліктем у тяжкому наручній в груди Остапа, що той відлетів на підлогу. Запорожець впав на спину і виставив перед себе шаблю. На хвилину його оглушив скаженої гуркіт трубанини, брязкіт шабель та несамовиті кріки бійців. Краєм мока, Остап помітив, що давило вправно відмахується від двох пахолків і одного гусара. Але тут же... Все закрила постать Остапового противника, який вже заносив над головою страшну корабелю, щоб розвалити навпіл і виставлену для захисту шаблю і самого Остапа. На мить Остап застиг. Ще хвилину тому блискучий, нагрудник поляка узявся сухою іржею. Кунтуш втратив блиск і висів по дертим рванням, а повне розчервоніле обличчя раптом схудло, загострилося, поблідло, а очі глибоко запали. Гусар щось кричав, і Остап ясно побачив, що половини зубів у нього не вистачає, а решта... Жовта або чорна. Тільки дивуватися на таку метаморфозу часу не було, і Остап швидко відкотився. Шабля із добряче пощербленим лезом з хрустом врізалася в підлогу. Поки гусар із глухими прокльонами намагався витягти її з дубової дошки, Остап щосили рубанув його по обличчю. Рубанув його стовпів. Шкіра по обидві боки шраму легко злетіла немов дві половинки горіха, і на козака дивилася голова без шкіри, із бурими набряклими шватками м'яса, з яких густо текла, на іржавий нагрудник – жовта сукровиця, із блакитними яблуками очей, одне з яких вискочило з орбіти і звисало на довгому нерві. Остапу здалося, що оселедець стає дибки на його голові. Кунтуш остаточно розпався на шмаття, яке попадало на підлогу і миттєво зотліло. Під нагрудником просвічувалося напіврозкладене тіло, між ребрами напиналися темно-сині легені. Жовнір видухнув зі свистом. «Собака!» і кинувся на Остапа. Козак прохрумів гусарові груди, з-під леза в очі Остапу бризнула цівка огидної рідини, але той вже схопив кістлявими пальцями, з яких звисали жили Остапа за горло. Разом вони повалилися на підлогу. Прямо в обличчя козаку вдарило смородом із розщепленого рота ворога. Губи у того вже згнили, а з рота падали товсті могильні черви. У голові козака все запаморочилося. З останніх сил він зацідив п'ястком у напівзятлілу голову, рука провалилася у щось хрумке і студенисте. Почувся хруст і хлюпання, тягар спав і Остап підхопився, судомно стискаючи шаблю вимащену розкладеною плоттю долонею. Ноги його хиталися, він задихався і з натугою хапав ротом повітря. Щось покотилося по підлозі і тикнулося йому в ноги. Остап глянув униз, біля його чобота лежав закривавлений череп, з якого мокро звисав запорізький оселедець, а над розщепленою у посмішці білою щелепою чорнілі чорні вуса. Далі лежав обезголовений кістяк у козацькому жупані а над ним тріумфально тряс шаблою другий кістяк в ржавому панцирі. Одне крило позаду було відрубане, а на іншому не вистачало більшості пір'я. Навколо Остапа несамовито рубалися і оскаженіло давили один одного на піврозкладені мерці, де інде відсічені голови немов люті собаки і з люттю гризли одна одну. Підлога враз покрилася калюжами гнилої крові, відрубаними кістками і покришеними черепами. Тікаймо, братчику!» Щосили заволав Давило, однією рукою ледве відбиваючи атаку створіння, яке колись було ротмістром, про що можна було здогадатися по залишках леопардової шкіри на іржавому наплічнику, а іншою, смикнувши Остапа, за рукав свитки. Остап схаменувся і щосили рубунув ротмістра навпіл. Верхня частина тулубу важко брехнула на підлогу. Ротмістр підняв зотлілу голову, ляснув чорними уламками зубів і попозна козаків, швидко перебираючи руками. Козаки кинулися до дверей. На них висів пришпилений польським списом і козацьким ратищем Лейба. Іноді він смикався і від того нагадував велетенського черва, відправленого до чогось велетенського гербарію. Вогнище, біля якого годину тому пили пиво пахолки й Джури, розгорілося і вже добиралося до стін корчми. У стайні ржали й хропіли коні мерців. По колу, міцно прив'язані до конов'язі, носилися здичавілі коні Остапа і Давила. При спалахах вогню вони здавалися величезними кажанами, що раптом загубили свої крила. Козаки обрубали повіддя своїх скакунів і галопом винеслися із пекельного дворища.